«Так, нічого не кажемо йому аж до завтра. Добре?» – сказав Гаррі. «Добре», – утомлено погодилася Герміона. «Мені поспішати нікуди». А разом піднялися по сходах. Біля вхідних дверей ми озирнулися озернулися на заборонений ліс. Може, то уявилося, але Гаррі здалося, що в далині зірвалася в повітря зграйка птахів. Не би дерево, на якому вони влаштували свої гнізда, щойно хтось видер з корінням. Розділ 31. Сови Рон, завдяки якому Грифіндору пощастило завоювати квідичний кубок, був у такій ейфорії – що на другий день у нього ні до чого не лежали руки. Він без перестанку говорив про матч. Тому Гаррі з Герміоною було нелегко знайти момент для згадки про Гропа. Щоправда, вони не особливо цього і прагнули. Не хотілося так різко повертати Рона до реальності. Знову був гарний теплий день тож вони переконали його піти з ними повторювати матеріал до бука на березі озера. Там було менше шансів, ніж у вітальні, що їх підслухають. Рона спочатку не надто захопила ця ідея, адже у вітальні кожен грифіндорець, минаючи ронове крісло, обов'язково поплескував його по плечі і час від часу хтось затягував пісеньку «Візлі наш король». Однак згодом він таки погодився, що дихати свіжим повітрям йому не завадить. Вони посідали в затінку під буком, порозкладали підручники, а Рон, мабуть, уже в двадцяти розповідав, як уперше врятував ворота від гола. Тобто я вже пропустив один гол від Девіса і не був дуже впевнений, але чомусь, коли на мене невідомо звідки вилетів Бредлі, я подумав, я відіб'ю. Мав якусь секунду, щоб вирішити, куди кидатися. А він, здавалося, цілився в праве кільце. У ну, праве для мене. А для нього, зрозуміло, ліве. Але я чомусь відчув, що він хоче мене обдурити. Тож ризикнув і кинувся ліворуч. «Ну, тобто, праворуч для нього!» «І... Та ви ж бачили, що сталося?» Скромно додав він, невідомо навіщо провівши рукою по волосю, після чого здалося, ніби його щойно розкуюв див вітер. А тоді ще й озирнувся, чи чує його неподалік зграйка балакучих гафелпавських третьокласниць. А потім, через п'ять хвилин, коли на мене помчав Чеймберс, «Що таке?» – зупинився на півслові Рон, побачивши вираз гаряного обличчя. «Чого ти шкіришся?» а, «Нічого!» І Гаррі швиденько нахилився над конспектом з трансфігурації, намагаючись приховати посмішку. Рон щойно був дуже схожий на іншого грифіндорського квідечиста, що розкуйовджував собі волосся, сидячи під цим самим деревом. «Просто я радий, що ми виграли. Ось і все». «Так», – з насолодою промовив Рон, – «ми виграли». «А ви бачили вираз обличчя в Чанг, коли Джині вихопила в неї снича з-під самісінького носа?» «Мабуть, вона заплакала», – скрушно буркнув Гаррі. «Так, не стрималася», – трохи насупився Рон. «А бачили, як вона кинула метлу, коли приземлилася?» е -е -е, Завагався Гаррі. «Ну, якщо чесно, Роне, то не бачили». Важко зітхнула Герміона, відплала підручник і глянула на нього, ніби просила вибачення. «Ми з Гаррі...» Власне, тільки бачили, що перший гол Девіса. Ретельно розкуйовджене ронове волосся, аж розгладилося від розчарування. «Ви що, не дивилися?» – ледь чутно спитав він, округлюючи очі. «Не бачили, як я відбивав м'ячі?» «Не бачили?» – розвела руками Герміона. — Роне, ми не хотіли йти зі стадіону, та довелося. — Так, — розчервонівся Рон. — Чому? — Через Гегріда, — пояснив Гаррі. А він вирішив нам розповісти, чому після повернення від велетнів весь час ходить побитий. Благав, щоб ми пішли з ним до лісу. — Ми не могли відкараскатись. О, ти ж знаєш, який він буває?» «Так от, на розповідь пішло хвилин з п'ять, і під кінець Ронове обурення змінилося відвертою недовірою. «Він його привів з собою і заховав у лісі?» «Так», – похмуро підтвердив Гаррі. «Ні», – заперечив Рон, – Ніби це могло щось змінити. Він не міг такого зробити, але зробив, твердо сказали Герміона. Гроб має п'ять метрів з заввишки, любить видирати з корінням шестиметрові дерева. І знає, гмикнула вона, що мене звати Гермі. Рон нервово реготнув, і Гегріт хоче, щоб ми. «Навчили його людської мови», – доказав за нього Гаррі. «Він здорів», – майже захоплено сказав Рон. «Так», – роздратовано погодилася Герміона, перегортаючи сторінку проміжної трансфігурації, розглядаючи малюнки з поясненнями, як перетворювати сову на театральний бінокль. Я починаю думати, що це з ним серйозно. Але, на жаль, він витяг з мене і з Гаррі обіцянку. «То порушити обіцянку, та й усе», – рішуче сказав Рон. «Тобто, слухайте, у нас на носі екзамени, і нам залишається ось стілечки». Він майже докупи склав великий указівний пальці, – щоб нас і без цього викинули зі школи. До речі, пам'ятаєте, Норберта, або Арагога? Чи це хоч раз доводило до добра, якщо ми зв'язувались з якоюсь геґрідовою почварою? Я знаю, але ж ми пообіцяли, тихенько сказала Герміона. Рон задумливо пригладив волосся і зітхнув. Ну, Гегрида ж ще не звільнили. Він стільки протримався, що дотягне, можливо, й до кінця року. І нам тоді взагалі не доведеться потикатися до гроба. Подвір'я замку сяяло під сонцем, ніби щойно пофарбоване. Безхмарне небо Всміхалося самому собі з гладесенькою і поверхні озера. Зелена, шовковиста трава погойдувалася під лагідним вітерцем. Настав червень. Але для п'ятикласників це означало тільки одне – початок іспитів для отримання сол. Учителі вже не завдавали їм домашніх завдань. На уроках повторювали ті теми, що, швидше за все, на думку вчителів, могли трапитися на іспитах. Цілеспрямована, гарячкова атмосфера не залишала в гареній голові місця ні для чого, крім сов. Та на уроках настійок він інколи все ж думав, чи сказав Люпин Снейпові, щоб той і далі навчав Гаррі блокології. Якщо й сказав, то Снейп знехтував Люпином так само відверто, як нехтував тепер Гаррі. А втім, Гаррі це було зручно. Справ і мороки вистачало і без додаткових уроків у Снейпа. Герміона, на його щастя, теж цими днями не мала часу, щоб набридати йому ще із блокологією вона безперервно щось бурмотіла собі під ніс і вже багато днів не залишала ніде одягу для ельфів з наближенням іспитів для сов не лише герміона поводилася дивно ерні макміллен виробив дратівливу звичку розпитувати всіх як саме вони повторюють матеріал — А скільки годин на добу ви присвячуєте повторенню? — допитувався він з маніакальним блиском в очах у Гаррі Рона перед уроком гербології. — Не знаю, — відповів Рон. — Кілька? — Більше восьми чи менше? Ну, — Менше, мабуть, — трохи стривожився Рон. — А я працюю по вісім годин, — гордо випнув груди Ерні. Вісім або дев'ять. Обов'язково годину щодня перед сніданком. У середньому вісім. Іноді у вихідні працюю по десять годин. У понеділок було дев'ять з половиною. У вівторок гірше. Тільки сім і п'ятнадцять хвилин. А от у середу... Гаррі був страшенно вдячний професорці Спраута, яка саме тієї миті запросила всіх до Оранжереї, змусивши Ерні урвати свій монолог. Драко Мелфоє тим часом винайшов інший спосіб сіяти паніку. «Короче, головне не те, що ви знаєте!» – голосно казав він Кребові й Гойлу біля кабінети на стійок за кілька днів до іспитів. «А кого ви знаєте?» Так от, мій старий уже багато років дружить з головою Чаклунської екзаменаційної комісії, з Грізельдою Марчбенкс. Вона буває у нас в гостях. Думаєте, це правда? Стурбовано прошепотіли Герміона до Гаррі Рона. Навіть якщо і так, ми все одно нічого не вдіємо, невесело відповів Рон. А я думаю, що це неправда, тихенько сказав Невіл, що стояв позаду. Бо Грізельда Марджбенкс дружить з моєю бабусею, і вона про Мелфоїв ніколи не згадувала. А яка вона, Невіле? відразу зацікавилася Герміона. Сувора? Ну, трохи схожа на бабусю, пригнічено відповів Невіл. Але ж від того, що ти її знаєш, гірше тобі не буде, правда? підбадьорив його Рон. Ох, не знаю, чи це поможе, ще нещасніше промимрив Невіл. Бабуся завжди каже, професорці Марчбенкс, що я гірший за тата. Та ви ж її самі бачили в лікарні святого Мунго. Невіл утупився в підлогу. Гаррі, Арон і Герміона перезирнулися, але не знали, що сказати. Це вперше Невіл заговорив про їхню зустріч у Чаклунській лікарні. Тим часом у школі розквітнув чорний ринок, на якому п'яти-семикласники торгували засобами для зосередження, кмітливості і невсипущості. Гаррі Рон мало не спокусилися на пляшку розумового еліксиру від Баруфіо, яку їм запропонував рейвенкловський шестикласник Еді Кармайкл. Він присягався, що лише завдяки еліксиру отримав торік дев'ять відмінних сол. Півлітрову пляшку він пропонував усього за дванадцять галеонів. Рон пообіцяв Гаррі віддати борг за свою половину, коли закінчить Гогвартс і знайде роботу. Та не встигли вони домовитися про цю оборудку, як Герміона конфіскувала в Кармайкла пляшку і весь її вміст вилила в унітаз. Герміона! ми ж хотіли купити!» – закричав Рон. «Не будьте дурнями!» – огризнулася вона. З таким самим успіхом ви могли б купити в Гарольда Дінгла порошок з драконячого пазура. А що, Дінгл має порошок з драконячого пазура? Зацікавився Рон. Уже ні, відповіла Герміона. Я його теж конфіскувала. Ну ви ж знаєте, що все це дурниці. Драконячий пазур не дурниця, заперечив Рон. Це неймовірний препарат. Він прискорює роботу мозку. На кілька годин стаєш страшенно здібним. Герміоно, ну дай хоч дрібку. Це ж не зашкодить. Якраз зашкодить, невблаганно відрубала Герміона. Я його перевірила. І виявилося, що то сушене лайно докс. Ця інформація вгамувала бажання Гаррі Рона знайти розумовий стимулятор. На наступному уроці трансфігурації вони отримали розклад іспитів для отримання соул і детальний опис порядку складання. «Як бачите, – сказала професорка МакГонегел учням, що переписували з класної дошки дати й години – а ви складаєте іспити для сол два тижні. Теорію здаєте зранку, а практику після обіду. Ну, зрозуміло, що практичні іспити з астрономії відбудуться вночі. Мушу вас попередити, що ваші екзаменаційні бланки зачакловані потужними проти-шахрайськими закляттями, в залі для іспитів. Заборонено користуватися самовідповідальними перами, а також нагадайками, відривними манжетами-шпаргалками і чистоправним чорнилом. Щороку, мушу вам сказати, з'являється хоч один учень чи учениця, які гадають, що можуть порушити приписи Чаклунської екзаменаційної комісії. Сподіваюся, що в Гриффіндорі таких не знайдеться. Наша нова директорка, професорка МакГонегел, вимовила це слово з таким виразом, який з'являвся на обличчі тітки Петунії, коли та дивилася на особливо велику і непіддатливу пляму. Попросила вихователів гуртожитків попередити своїх учнів, що шахрайство каратиметься суворо, адже результати ваших іспитів враховуватимуться при оцінці нового режиму, запровадженого в школі директоркою. Професорка МакГоннегел ледь помітно зітхнула. Гаррі бачив, як сіпнулися ніздрі її гострого носа. «Та це аж ніяк не означає, що ви не повинні старатися. Думайте про власне майбутнє». «Скажіть, пані професорко, – підняла руку Герміона, – а коли ми отримаємо результати іспитів?» «Вам пришлють сову десь у липні», – відповіла професорка МакГонегел. «Чудово! – досить голосно прошепотів Дін Томас. – До канікул можна за них не переживати». Гаррі уявив, як він через півтора місяця у кімнаті на привід-драйв очікує своїх сол. «Ну, принаймні, буду знати, – сумно подумав він, – що влітку прийде хоч один лист. Перший іспит «Теорію замовлянь» було заплановано на понеділок зранку. Гаррі погодився перевірити Герміонині відповіді в неділю по обіді і майже відразу про це пошкодував. Вона страшенно хвилювалася і весь час виривала в нього з рук підручника, щоб пересвідчитись, чи відповіла абсолютно точно. Врешті-решт вона боляче вдарила його по носі гострим краєм досягнень у замовлянні. Ну навіщо я взагалі тобі потрібний?» Рішуче віддав він їй підручника, витираючи сльози, що виступили на очах. Тим часом Рон перечитував конспекти з замовлянь за попередні два роки, заткнувши пальцями вуха і беззвучно ворушачи губами. Шеймус Фініган лежав горілиць на підлозі і на пам'ять декламував означення субстантивного замовляння. А Звіряв це зі стандартною книгою замовлянь для п'ятого класу. Парватій Лаванда повторювали пересувне замовляння, примушуючи свої пенали гасати один за одним по краю стола. Вечеря в той день проходила в спокійній атмосфері. Гарі і Рон майже не розмовляли. Зате після цілісінького дня важкої праці – Їли з великим апетитом. А от Герміона весь час відкладала ножа й виделку, пірнала під стіл і витягала з портфеля черговий підручник, щоб перевірити якусь деталь чи факт. Рон почав її вмовляти нормально попоїсти, інакше вона вночі погано спатиме. Але тут з її кволих пальців Вислизнула веделка і, голосно дзенькнувши, впала на тарілку. «О, Господи!» – ледь чутно сказала вона, озираючись на вестибюль. «Це вони? Екзаменатори?» Гаррі з Роном негайно озирнулися. За дверима у велику залу стояла Амбридж з гуртом старезних чарівників і чарівниць. Гаррі зі зловтіхою відзначив, що Амбридж нервує. «Може, глянемо на них зблизька? запропонував Рон. Гаррі та Герміона кивнули головами. І вони втрьох підбігли до подвійних дверей у вестибюль, тоді поволі вийшли за поріг і неквапом рушили повз екзаменатою. Гаррі подумав, що професорка Марч Бенкс це, мабуть, мініатюрна згорблена чаклунка з павутиною зморшок на лиці. Амбридж розмовляла з нею дуже поштиво. Здавалося, що професорка Марчбенкс не дочувала, бо відповідала професорці Амбридж трохи заголосно, зважаючи, що вони стояли зовсім поруч. «Доїхали нормально! Нормально доїхали! Це ж нам не вперше!» Нетерпляче пояснювала вона. Але останнім часом щось нічого не чути від Дамблдора, додала вона, озираючись у вестибюлі, ніби сподівалася, що він раптом з'явиться з комірчини для Мітл. Не знаєте, де він? Гадки не маю, відповіла Амбридж, лиховісно зиркаючи на Гаррі, Рона Герміону, які затримались біля сходів. Борон вдав, що зав'язує шнурки. Але впевнена, що Міністерство магії незабаром його розшукає. «Сумніваюся!» – крикнула крихітна професорка Марчбенкс. «Якщо тільки Дамблдор сам цього не захоче? Ну кому ж це знати, як не мені? Я особисто...» Приймала в нього іспити з транфігурації та замовлянь, коли він складав ночі. Він таке виробляв своєю чарівною паличкою. Я ніколи такого не бачила. Так, пробелькотіла професорка Амбридж, а Гаррі, Рон і Герміона поволеньки попленталися сходами вгору. «Дозвольте показати вам нашу учительську». «Ви ж, мабуть, хотіли б попити з дороги чаю?» Вечір був доволі напружений. Кожен намагався ще щось повторити, але мало кому це приносило велику користь. Гаррі рано пішов спати, але довго не міг заснути. Пригадував консультацію з працевлаштування і категоричну заяву професорки МакГонагіл про те, що вона допоможе йому стати аврором, хоч би чого це їй коштувало. Тепер, коли настав час іспитів, він уже шкодував, що не назвав тоді якоюсь реальнішою для себе професії. Знав, що не спиться не тільки йому, але ніхто в спальні не озивався. І врешті-решт усі позасинали. За сніданком п'ятикласники теж майже не розмовляли. Парваті бурмотіла собі під ніс закляття, і сільничка перед нею здригалася. Герміона так швидко перечитувала досягнення в замовлянні, що її зіниці зливалися в одну пляму. А Невіл весь час випускав з рук ножа й виделку і перекидав вазочку з варенням. Коли закінчився сніданок, п'ятий-семи класники зібралися у вестибюлі, а всі інші учні порозходилися по класах. О пів десяту їх усіх знову покликали до великої зали. Вона тепер мала такий самий вигляд, як і в ситі спогадів, коли Гаррі бачив свого батька Сіріуса та Снейпа, що складали іспити для сов. Зникли чотири гуртожитські столи, а замість них з'явилося безліч столиків, окремий для кожного учня. За вчительським столом стояла професорка Макгонеґел. Коли всі повсідалися і замовкли, вона сказала «Можете починати?» і перевернула величезний пісочний годинник, що стояв на столі біля неї. Ще там були запасні пера, чорнильниці та субої пергаменту. Гаррі розгорнув екзаменаційний білет, і серце його закалатало. Герміона, що сиділа за три ряди праворуч і на чотири столики попереду вже щось писала. Він глянув на перше запитання. «А? Напишіть закляття і...» Б. Опишіть рухи чарівної палички, необхідні для літання предметів. Гаррі на мить пригадав довбню, що злетіла високо в гору, а тоді гепнулася на масивний череп троля. Усміхнувся, схилився над пергаментом і почав писати. «Було не так і погано, правда?» схвильовано запитали Герміона через дві години, все ще стискаючи в руках екзаменаційний білет. Не знаю, чи я добре описала підбадьорливі замовляння. Мені трохи не вистачило часу. А ви описали проте закляття від гикавки? Я не була певна, чи варто. Мені здалося, що воно було вже зайве. А в 23-му питанні Герміоно, суворо урвав її Рон, ну скільки ж можна? Ми не збираємося складати кожнісінький іспит двічі. Вистачить з нас по горло й одного разу. П'ятикласники пообідали разом з усією школою, а в залі знову з'явилися чотири гуртожитські столи, а тоді зібралися в маленькій кімнатці біля великої зали де мали чекати початку практичних іспитів. Учнів викликали за абеткою, невеличкими грубками, а решта бурмотіла закляття і махали чарівними паличками, зрідка випадково штурхаючи одне одного в спину чи в око. Назвали герміонине прізвище – вона затремтіла і вийшла з приміщення разом з Ентоні Гольштейном, Грегорі Гойлом та Дафною Грінграс. Після іспиту учні не поверталися, тож Гаррі Рон не знали, як складала Герміона. «Усе буде нормально. Пам'ятаєш, як вона отримала п'ятірку з трьома плюсами?» «На одному тесті із замовлянь», – нагадав Рон. За десять хвилин професор Флитвік покликав. «Паркінсон Пенсі, Патіл Падма, Патіл Парваті, Поттер Гаррі». «Ніпуху», – тихенько побажав Рон. Гаррі зайшов до великої зали, так міцно стискаючи чарівну паличку, що аж тримтіла рука. «Підходь до професора Товті Поттере!» – пискнув професор Флитвік, що стояв біля самих дверей. Він скерував Гаррі до старезного лисого екзаменатора, що сидів за невеличким столиком у дальньому кутку, неподалік від професорки Марчбенкс, яка приймала іспит у Драко Мелфоя. «Поттер? Так?» запитав професор Товті, звіряючись зі списком і дивлячись на Гаррі поверх пенсне. Знаменитий Поттер? Краєм ока Гаррі добре помітив, яким нещивним поглядом зиркнув на нього Мелфой. Келих для вина, що його Мелфой підняв у повітря, упав на підлогу і розбився. Гаррі не зміг стримати сміху. Професор Токті підбадьорливо усміхнувся у відповідь. «Правильно», – сказав він старичим тримтячим голосом, – «не треба хвилюватися». «Ну а тепер, чи не міг би ти поперевертати в повітрі оцю підставку для яйця?» Загалом Гаррі був задоволений іспитом. Його замовляння піднімання вдалося, безперечно, значно краще, ніж у Мелфоя. Однак він переплутав кольорозмінне і розбухальне закляття. Бо щурик, який мав стати помаранчевим, зненацька розбух до розмірів бурсука, перш ніж Гаррі виправив помилку. Він був радий, що цього не бачили Герміона, і пізніше їй про це не розповідав. А от Ронові розповів, боронова тарілка перетворилася на величезний гриб, і Рон не мав зеленого поняття, чому це сталося. Того вечора було не до відпочинку. Після вечері всі одразу пішли до вітальні готуватися до завтрашнього іспиту з трансфігурації. Коли Гаррі лягав у ліжко. Голова в нього – гула від складних магічних формул і теорій. Наступного ранку на письмовому іспиті він забув означення обмінного закляття. Але практичний іспит пройшов доволі непогано. Ну, принаймні, він зумів щезнути цілу ігуану, тоді як бідолашна Анна Ебот за сусіднім столиком – Гет розгубилася і невідомо яким чином перетворила свого тхора на зграю фламінго, зупинивши іспити на десять хвилин, доки птахів ловили і виносили з зали. У середу був іспит з гербалогії. Ну, якщо не брати до уваги, що його легенько вкусила зуба та герань, Гаррі цілком непогано впорався з цим іспитом. У четвер. Екзамен із захисту від темних мистецтв. Тут Гаррі вперше був упевнений, що склав добре. Він не мав ніяких проблем з письмовими питаннями, а на практичному іспиті з величезною насолодою виконав усі протипристрітні і захисні закляття просто перед носом у Амбридж, яка холодно за ним спостерігала. «Браво!» вигукнув професор Тофті, коли Гаррі бездоганно виконав закляття для виганяння ховчика. «Просто чудово!» ну, «Мабуть, це вже все, потере. Хіба що...» Він трохи нахилився вперед. «Я чув від свого друга Тіберіуса Огдена, що ти вмієш вичакловувати Патронуса». «Хочеш отримати додаткові бали?» Гаррі підняв чарівну паличку, глянув на Амбридж і уявив, що її виганяють з роботи. «Експекто патронум!» А з кінчика чарівної палички вистрибнув сріблястий олень і пустився з залою навскач. Усі екзаменатори не зводили з нього очей, а коли патронус розвіявся срібною імлою, професор товті радісно заплескав у свої жилаві зморшкувати долоні. «Чудово!» – вигукнув він. «Дуже добре, Поттере! Можеш і ти!» Коли Гаррі проходив повз професорку Амбридж, що стояла біля дверей, їхні погляди перетнулися. Її широкий обвислий рот – Шкірився гидкою посмішкою, але Гаррі на це не зважав. Якщо він не помилявся, то щойно мусив отримати відмінну сову. П'ятниця в Гаррі Рона була вільна, а Герміона складала іспити зі стародавніх рун. Маючи попереду ще й вихідні, вони вирішили трошки перепочити від повторення – Потягуючись, позіхаючи, хлопці грали в зачаровані шахи біля відчиненого вікна, крізь яке повівав теплий літній вітерець. Гаррі бачив у долині Гегрида, що проводив урок на узлісі. Намагався вгадати, яких істот там зараз вивчають. Мабуть, то були єдинороги, бо хлопці стояли трохи ззаду. Тут відчинився отвір за портретом, і крізь нього пролізла Герміона. Настрій у неї був жахливий. «Як Руни?» – позіхнув і потягся Рон. «Я неправильно переклала слово «егваз», – сердито відповіла вона. «Це партнерство, а не захист. Я переплутала його з «ейквазом». «Не страшно, – ліниво сказав Рон. – Це ж тільки одна помилочка. Ти все одно отримаєш...» «Ой, замовкни! – гримнула Герміона. «Іноді вистачить однієї помилки, щоб провалити іспит. А крім того, хтось знову підкинув ніфлера в кабінет Амбрички. Ну, не знаю, як його пропхнули в нові двері, – але я щойно там проходила, і Амбридж верещали, як недорізана. Здається, він хотів відгристи в неї кусень ноги. Класно, зраділи Гаррі і Рон. Нічого не класно, гаряче заперечила Герміона. Вона ж думає, що це робить Гегрід. Ви що, забули? А ми не хочемо, щоб Гегріда вигнали з роботи. Так він же зараз на уроці. «Його не можна звинуватити», – показав Гаррі на вікно. «Гаррі, ти іноді такий наївний. Невже ти думаєш, що Амбридж потрібні якісь докази?» – спитала Герміона, який, видно, хотілося побути в поганому настрої. Грюкнувши дверима, вона подалася до дівчачих спалень. «Яка мила, приязна дівчина!» – тихенько сказав Рон і побив своєю королевою гариного офіцера. Поганий настрій не покидав Герміону і на вихідні. Але Гаррі Ронові було не до цього. Майже всю суботу і неділю вони готувалися до іспиту з настій, що мав відбутися у понеділок, якого Гаррі очікував з найбільшим страхом. Не сумнівався, що тут настане крах його честолюбному прагненню стати Аврором. І справді, письмовий іспит виявився складним. Хоч Гаррі міг сподіватися високої оцінки за питання про багатозільну настійку. Він дуже точно описав її дію, адже ще в другому класі незаконно випробував її на собі. Практичний іспит після обіду був не такий страшний, як Гаррі думав. Снейп не брав у ньому безпосередньої участі, тож Гаррі виготовляв настоянки значно спокійніше. Невіл, що сидів неподалік, теж був набагато веселіший, ніж завжди на уроках настійок. Коли професорка Марчбенкс оголосила «Прошу всіх відійти від казанів, іспит завершено», Гаррі закоркував пляшечку зі зразком своєї настоянки, відчуваючи, що доброї оцінки, може, й не отримає, але, принаймні, іспиту не провалив. «Залишилося тільки чотири екзамени», – втомлено сказала Парваті Паттіл, коли вони верталися до Грифіндорської вітальні. «Тільки!» – сердито обізвалася Герміона. Я маю складати число магію, а це, мабуть, найскладніший предмет. Ну, усім вистачило глузду промовчати, тож вона не мала змоги зігнати на комусь злість і змушена була висварити якихось першокласників, бо ті дуже голосно сміялися. Гаррі був сповнений рішучості добре себе показати у вівторок на іспиті з догляду за магічними істотами і не підвести Геґріда. На практичному іспиті, що відбувався після обіду на узліссі забороненого лісу, учні мали знайти Кнарла, схованого серед десятка їжаків. Найпростіше було це зробити, пропонуючи їм по черзі молоко, бо Кнарли ці вкрай недовірливі істоти, чиї голки, наділені багатьма магічними якостями, скаженіли, підозрюючи, що їх намагаються отруїти. Ще треба було продемонструвати вміння поводитися з посіпачками, нагодувати й почистити вогняного краба, не зазнавши при цьому серйозних опіків, і скласти дієту для хворого єдинорога. Гаррі бачив, як стурбовано визирав Гегрід з віконечка своєї хижі. Коли Гарріна екзаменаторка, цього разу пухкенька, низенька відьмочка, всміхнулася йому і сказала, що він може йти, Гаррі швидко показав Гегрідові великого пальця і подався назад до замку.